أعوذ بالله من الشريطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم زينة الله التي أخرج العباده والطيبات من الرزق فدي آيات كي الزجر لأرضونا او ویل مسلمانانو دربار بشارت ده دا لای فضیلت بیانې زجر زورانا په دې خبره راځه چې مخ کې تیر شو چې د مشرکانو کپڑے اڑان نه جائز کاله له توګه د ثواب او یا بازو کبیلو لکبنو عمر وغیرہ دا حجب و مکبان نی ولیہ دارنگی غوال خوراکونا آبے حرامو لوابے ناستیمالو نمخی تیر شدیب دا محرمات کل کپڑی وغیرہ دا نور محرمات نا اللہ رکی کل پی انبر ہوایا کل دا تدا کم زان حرامون لکپلو بی من حرم زیند اللہ چا حرام کل ده زیند ده اللہ خواهیس او الله ده اللہ علفی آغا دول او آغا خواهیس چه اللہ رو ده او دخل و بندگانو ربان او ظاہر د ده دخل و بندگانو ربان وطیبات من رزق او چا حرام کړی دی او پاکه ونده منه رز کې ظفراتونو نه او د سکارونو نه نو دا ورونه شو یعنی چا حرام کړی دی هیڅوک نه هیڅ حرامولې چې کله الله حلال کړ په نبیاد داسوب نشته چې داس چې زنا زینت ته کړی دی د انسانیت ته فرخاسته آ حرامو او بلا دا چه اللہ رو دی نو بازی ده کمزین رو باسلی دی نو لکه مالوچ شو یا ده کارتان قبل شوان نو آغد از مکینه کی گی ده بودو نا او یا دارنگی والای وغیر شوان ده بازو حیواناتو نا حاصلولی شو نو مختلف کپلی مختلفو تری سره حاصلولی شي نو اخرج مطلب دا چه ظاہر کردی دی اللہ رباست دی دی الله تعالی غد از مکه نه یاد حیوانات و عبادی دا پارا دا و او د شانه له عباده د پاره د خلل باندې گا اذینتنا مراد کا دی زینت په لکې کې خاص تا او خاص د انسان په کپلو سره کډېر خوسته انسانی و چې کپلې نه برهنه غواثت کړو اباجه مفسرین اوان تین اٹول اخلی علیقاء اللہ محبت دین راضی رحمت اللہ لہن چاہرام کھڑی تی زینت اللہ ہر زینت چی رہ داغا اللہ جائز کل دے مگر آغا زینت چی داغی پر حرمت بانی نسی شریعت داغی بیان کل دن نا والی لکہ مثلا سونا دے صلی دفار یا در شم کپل دے صلی دفار ندے استعمال نا جائز نو اگر چی دا یا زینت تے ہدا زینت مشروع آنے دے دا شریعت ت او دا کرنگی چا حرام کری دی پاک دریس کونونا چه تاسوی حراموید حجم و مکبان نیول و غیره نکوره نو دا زوره نشوه ورپسی اللہ تلاوی قروعی پیان بردیتا یا لیلذین آمنو پی الحیات الدنیا دا کزینات دا او دا کرنگی دا پاک و اندخورا کنس ہی علیلہ دین ادا خاص دمومنانو درکار دی فی الحیات الدنیا پجوند دنیا کے نو اس کو سپوش جیانا اللہ وچ دا خاصا او صرف معنا ہی علیلہ دین ادا خاصا او صرف دمومنانو دی پجوند دنیاوی کے لی نو کو سپوش جی کافری ایسنے مالک دا خاص رف مسلمان درکار دی نمون آئی جی اللہ و جد دے استحقان او داد چی پیدا کردی جی اللہ دا مومن دا پار دی دا صرف مومن بی استعمالی نو استعمالی یہ کافر ہوں نو اللہ استحقان بیان کردی مستحقین بیان کردی جد دے مستحقین او مالکین آغا صرف او جد اچھا دا پار اللہ پیدا کردی دن صرف مسلمانان آنی پاتش استعمال غی قافران انکہ اشتبان اغیم استعمال دا مسلمان دا برکتہ ایسالتن او اصلا مستحقین دا صرف مسلمانان او دا د مسلمانان دا فارا اللہ پیدا کردی او کافر چې ردی سیزنو د خوراکنو اس کافنو او دا کپلو استعمال کردی دا دا مسلمان دا برکتہ دی دا دے وجو حدیث کی راضی اللہ تقوم السعام کامت تر اگر پوری نکائمی کی گی نکائمی کی چی ترسو پوری قمع دا مکا باندے اللہ اللہ کی او جسنګه اللانو ماغتو ال ختم شو او د دې ختم شنه بیا له قیامت راځي بیا کافر نشي استعمالول شي کله مسلمان ختم شو او خالص ته یې امان کیانا دا چې دنیا د مسلمان لپاره دې دنیا کې او بیا خالص دې پرځه قیامت باندې خالص دې پرځه قیامت باندې سمجله دنیا کې مسلمانم استعمال نه سک دوران او کنده کې پکشتا کامسلا او یاد آره چھے کعپرین وصر استعمال کی شریک تی نو قیامت کے دو خبر دی یہو خبر اپدارا چھے کعامت کی وصر کعپر پر استعمال کی وطبعی طورم نشی شریکی دی صرف مسلمانان بے استعمالی دا کعپر دا پارا پکی بلکل اسا نشدہ وپا جکم دی نو آبا طور عذاب دی خالص جسم خوراکونا دی او صلی پر مزی و او انسان پر آٹی نو خالص بدا قیامت پر صرف دپارا دا مسلمان بھی او کافر دپارا با چکم خوراکو ناینا اغا بنا سڑے غٹائی او نه بورلا پایدا بارکن نو دا مسلمان دا پارا خالص تی استعمال کے تقرید و امواصر قیامت کے سوک شریک نشتا او دا مطلب دا خالص باز دام چې دی چدر تک اکم خوراکو نا ری ناغداری چاہی کسنہ سکا دورت مزلن خلی خوراکو کی نداغی بیا دگی دینا دو وطو کری کی دی یعنو ری کپلی دی داغی دا خرابی دو کری کی, کی یعنی گندگی گی کدورات مدورات گندگی مندگی بگیشتان او دا قیامت پرد پر با دول کو دورات و گندگونا دا بخالیسی اس کدورت او گندگی با بگنی سمر نعمتو چې چی کو خوراکو ندی او کس کافو ندی او کزینت دی نو خالیس بای پرد دا ق او بل ډېر کافر بو اثر په شریکونه الله پرمای کذالک نفصل الایات دا ترنګ موږ ته تفصیل سره بیانو الایان کرل چې حلت او حرمت هغه بیانې حلال بو واضح هي حرام بو واضح هي دا موږ بیانو لکومی یعلمون خدا کوم د قرانه کوم کوم ووایي وقل انما حرم ربي القوا نمک کے بیان کا علیحدہ حرام نہیں حرام کړی دی چکه م اللہ الاکلب استو بیان په چې الله جيڪم حرام کړی دی نا جيڪم حرام چې کپره غرات نه دی الله نه دی نو او بیان کوي پیغمبر تو وای پیغمبر انما حرم رب الخواش یقینا صرف او صرف ربی رب زمان زمان رب آغا حرام کردی. آغا لما الفواحش نکره کرونه لما رب نکره کرونه احرام کړی دي ما زهر منها هغه چې ظاهر دي د نړۍ ناروا ده نکره کرونه او ما بتنا او هغه چې پټ دي دي نو یو ما معناو که انما حرمت صرف او صرف زمان رب ده حرام کړی نو آیات کې چې کم بیانيږي دا باندې حرام کړی نورم بلاشي حرام کړی ا دې ته حسره ځکه ویل کېږي مطلب دا لري ګمک کې چې تاسو کم حلال غلن دک حرام غلن دک حرام ندي او دا تاسو چې کم کوي حرام کړی نه دا صرف آیات کې صرف او صرف هغه بیانيږي چې کم هغه پکې مختلو المحرمات نه بیانيږي نو الله صرف او صرف هغه محرمات بیانيږي چې کم کې دک مشرکان په واحي نه کار نو دان نه کار سچري نو ما ظاهر منه اغنا کار چې کوم ظاهر نو لك کار جناشو و ما بتنا یا پټه جناشو شو کول لري ځکه عربو کې دا رسمه کار جنا بدی او غنا ګنلاو بدای ګنلاو په پټه جنا باندې اغیب سره نه وی او دا دا غیب په جایز و نو الله غته بیان وکړ پیغمبر دې تا هو چې پټه او ښکارا چکمن ناکار کار د دواړه قسمه غا ناجایز اگر رب حرام کړي د پالون کې حرام کړي او دې معنا ماغ حرمن هن مراد اعمال لیکمن ناکره اعمال نه او اجر ظاهر ناکره اعمال هغه الله حرام کړي و ما بڅونه او ناکره عکای زکه چکمن یو په سینه دی انسان نو ناکره عکیدې چکما پټه یا پټل کې پردې حرام کړي او بعد د نماز د هرن مراد توافقسته مصلکان او د نو توافق د اندازه کو په برمنډه نماز د هرن مراد هغه د سلوک توافق د درجه په برمنډه باندې واما د کنه اخوذه باندې د شپې توافق ته برمنډه باندې نه نماز د کنه مراد د خوذه توافق ته په برمنډه لګانې لوشه نبی امره دي چې دانا کاره کورنري ده الله حرام کړی یا نورم بلاشی عمال دیسا عمال پٹ تی اوکو احکار دی چی ناکار دی آن کلی ناکار دی شریعتم ود ناکار دی نوکا آغا پٹ تی اوکو احکار دی نو دا طول گناہ دی اللہ حرام کری والعثم اللہ حرام کری دا گناہ اور علمانی مانا کری دا حرام کری دا آنگا شے چی اغیر بانده انسان گناہ والاثم الله حرام کړل دي هغه شي چې په انسان ګران غري چې ما جو الاسم قاعده حقوق lana دې په خود حقوق لاي بات دي والبغي او الله حرام کړل دي ظلم چې په خلق باندې ظلم کے زیاتې کې د غیر الحق کے برنا حقا نو ظلم وی برنا حقا برنا حقا په خلق باندې زیاتې کې او ظلم کې پیغمبر دې ته وایي چې دا اللہ حرام کړل دي وان تشری کو بالله اول ذاهبر تاسو سو شريك وګرځا دا الله سره ما اغه شي لامن نزل به سلطان اغه بوته چې نه نه نزل کړي الله پاګي باندې سلطان انسه دلي او تقول او بل دا خبر الله حرام کړي دا ان تقول على الله ما لا تعلم چتا سو جوړ کړي الله باندې ما ا حلالو لو حرامو ذ کذب بدينه نسبت الله تکو کپه ور باندې دا تکو چې به تبوز کړه دا خبرې به یاو بیوید آزمونگا پلانو نوزہ کار کلی او دویم بیوید دی خوکم منتا اللہ نو اللہ فرمایی دیتا ہوا ہے فیام برا دا حبر حرام کردہ ان تقولو علی اللہ ما لا دا چھتا سو جوڑ کے پا اللہ باندے آن ادرو لا تعلیمون چھے پاکیتا سنو پوئی گئے حلال و حرام کو ولی کلی امت نجر دادے آیات مناسبه دا ماکمل فراوځنه باندې مفاسيرينو دی یو سوال جواب درولري هغه دنجې دي مشرکان کچره دی ویل و چیرې چې کله الله دا حرام کړی دی ظلم حرام کړی دی زنا حرام کړی دا مونږه کونو کوم باندې عذاب وولي درازو مدد دې اعتراف جواب دی ولې کل امه اجل دا هر یو امه حلاكي دون كده و حلاكي كده عجل و داغي ده باره و پكس ترام ده و نئتا باره نه ده وقت نمقه نه حلاكي نه عجل مانا یه مدت ته يه وقت ته ده نزول ده عذاب مقرر نئتا ده عذاب فإذا جا عجل لا يستاقرون هر قل چه ده ده غا نئتا باشي لا يستاقرون ساعتن ساعتن یه ساعت و لا او نولان ده نبي इलाके وشکان نبيش کاندار چې کله عذاب راشي نو سړې هوښتو کېري نشي تم باندې هو د دې بل دي معنی هونه څه کیږي په مخ کې څنګه سړې ځا مدته هته رشي وي عذاب راغ نو د عذاب نه بچ کېري نشي چې نن د عذاب نه او ثواب لرشي او په مخ تو سړې نشي تله نږدې څه سمانا شوه چې ولای تقدیمون نبي د عذاب نه نورلد دا ک مطلب داره د مارکیټینګ معنی بلګه دا څه وکړي فإذا جاء أجلهم هر کله چې د دې نیټه راځي د ګرځي مثلا سبانه ترلاسه نن د سبانې نوست کې د شي ولا یستقدمون او نو را محقق کېد شي جنن هلاک سبانې نیټه نو مخ کې کېدې جنټره انزدي او نو دا د سبانه شي نو دغه مثال ول علماء د دې مثال ورکه د دې معنا صحیح کیږي بعد ته کلام کې خړې او داسې خبرو کې چې داغه معنا اغه تبعن اټکه ذکر رسول شي معنای مقصود نه لکه خړې دکاندار لرل شي اوس شه تنوالی نو په یاله سره کمزیا دی په کې نو مقصد دا دی چې پیسې کمه ک زیاته هم مقصد نه چې لکرن او سیوا کا اور زیاته لفظ او سره سیوی کیږي که نو دلتا کم دا مقصد دے چکلان عذاب وراغین نو دا عذاب دراز نظیروس تکی دے نشی مقی کے دے لفظ اغتا کتسانت کلام کی ویلی کی داغی مانا مقصود نر یا بنی آدم ایما یعطین لگو اے اولاد دا آدم جیدے که اللہ جل جلال او سلور خطابات کلی دی, دی دول انسانانوں تا او دا بکی سلورم خطاب دے پورا انسانیت تا یا پنی آدم اے اولاد دا آدم اے رامن دا آدم ایم آیاتین نکون یا پنیشی تاس تا رسولن پیغمبران من کم دستاس د دا جنس نا یا کسون علیکم آیاتی بیانی کو تاسو بانی آیاتی آیاتون زمان کتابون زمان دلیلون دا احکام زمان او شریعت زمان فمن اتقا و اعجا چی ده شک نزان بچکو و اصلها او قل عمل ای درست کنو فلا خوفن علیهن ولا حمی یری او نبا دی غم جنشی والذی نکذبو بی آیاتنا او اعجا خان چی نسبت ده روی کعیاتون زمون کا وستکبرو انها او دا اللاوی زمون دا ایاتون نزان لیو بان اولائی که اصحابون نار هم دیا خالدون دا خواندان دا اردی بی با همیشه همیشه بدی دې دې کې یو څه خبریا د صاحب چې راځي با ټول اولاد د ادم ته الله وکړ تا پیغمبران راځي مولانا محمد کا جنازه په دلیل کې پېښ کې چې پیغمبري باندې راځي ګوره ټول اولاد د ادم ته الله ویلي چې پیغمبران راځي نو څه د اولاد د ادم مت موجود دي څه برست راځي څه برست راځي نه وي د پیغمبر دروازه بند نه ده او دا ايان د ځان لپاره دلیل ګرځي چې خدای نوسب رحمت پیدا کیږي ایت رحمت پیغمبران راضي نزال لدا خپل پیغمبران لپاره د دلیل ګرځي خو یات څه ته ها آیات مطلب دا ري چې کله الله آدم علی السلام پیدا مخکمه دا پروژو کوي نو نورم ټول انسانانو سره الله خبره وکړي څلور کیسه خبره الله د دې کې کی ذکر کوي ټول انسانانو سره وکړي یو دک پرو متعلق یو د دې متعلق چې شیطانن دوکانږي ایا دنيو متعلق چې اسه پزان باندې حلال ژوند کپلو وغیره هغه محرامه ائے ایا دا خبره کیتا په وړانداز نذر تکې د دې دین په تل چې کله ادم علی السلام الله پیدا کو ابن جريرو یو روایت ذکر کړل چې کله الله جل جلال ادم علی السلام پیدا کو نو د هغه اولاد پیدا کو اود ترنګ ټول ته وقتی دا خبره وکړي او وقت که پالا می ازل که اللہ طول انسانان وادو وادو پیدا کلو قولو کی شکل که شکل ده انسان و سائز ده می گو وادو شکل کیون نو او وقت که وطا اللہ دا خبرہ کڑیوا چه گوره کپلیس تاوز پرمونگا زینت نازل کلو او دا کرنگی آدم علیہ السلام میرا پوز کفا او وقت انسانان الله پیدا کلو نو شیطان بارکی وطا دا خبرې وته هغه ټیم کې کړي د آدم علی السلام او سلام کی سلام دا دا هغه خبرې دي هغه ټیم کې وته الله تعالی ویلي چې تاسو د پیغمبران راځي نو چې چا خبرو منلا هغه باندې باندې ورنه یو پیغمبر شي او چې چا تنه انکار وکړ نو هغه د جهنم پور کې نو د نبی علی السلام او محمد تنه یو چې ول محمد کا جنې راځي قیامت او پیغمبران راځي ندا خبره مخ کې شو ده چې کړه آدم علی السلام الله را خپل اولاد پیدا کړو انو کولک عله کلاو چې تا پیغمبران غزي نو منل کامیاب شي او چاو نه منل ناکام شي درې دا متن نه دي اومه تعالی فرمایي چې اولاد ز آدم او مراد دې نبی علیہ السلام امه شي چې څنګه ولا محمد کا جنې وي چې اے امه تعالی نبی علیہ السلام تاسو پیغمبران غزي نه غوې ذنب کې ميو پیغمبران پیغمبران او تر کېمته پیغمبران غزي نو دا خبره ده نزا جائے پورے دیر دے قُل من حرم زینت اللہ بردے کی او خبر یادو ساتھ جنبیہ ترجمہ کو چاہ حرام کڑے جے زینت دال نزی کمڑو دالنا جلل جلالو زینت ویرایت چاہت او زینت خیستہ والی تبیلے کی یہ خیستہ کپڑے اچھو اللہ ناجائز تردے پوری چکلہ حسین سے اغاو اپاکی دن اگا بانیم دیر بہترینا اغا چھواوا حضر کرنگی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جکلہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کا مناظری دکار لے گا نو بهترین کپڑے وچولے بہترین او اور صرف بہترین اکرے لگو دا. نو آلتنا خوارج وطویت وغیر بہتر انسانی اور آلے متکبر و خلقو کا سور لے متکبر و کپڑے دے چولی. ابن عباس سے بہت اداعیات ہوئے عبداللہ ابن عباس و تا ذا ا ي ت من حرم مدينه الله چا حرم کړه د زینت الله همزه خپل بهترین کپڑے قیمتي کپڑے د ا د الله زینت کهو او په نور باندې د فخر د پراني مونږ د کم ایمان څخه مسلک له هغه یو او دینار له دینا محمد رحمت الله علیه ہابا دیر بہترین جوڑے استعمال فائدہ ہے ہمارے پر بیانی دی زمان وږی دی دا زديده فراتون جداغي نظر بل چا چپني شي نو رلي واجب کو هاول کلی دی چې زینت حاصلول خستوار حاصلول دا مستحب ده او حدیث کہ مر علی پیامبر علیہ السلام فرمای ان الله اذا انم علی عبد ہر کله چې الله په یو بندې باندې نعمت نو احب ان يرى اثر نعمتي عليه الله دا خبره و حي شي عربنده د خپل نعمت اثرو یو څلې سره حي زیشتن بهترین نعمت بهترین کپله استعمالو لګر دي بهترین واسط بهترین کپله دانہ جې پر اپنې په خپل ګر شي چې کله الله یو انسان لا نعمت ورګي نو الله دا خه و چې الله خپل نعمت پر انسان باندې کووی حدیث کې دارل پاتې جو کوڅو ګاوې چې زمونږ نبی د اسلام یو عمر رضی الله تعالی او په خپل چولی نو اره هغه پکاندلی شیوي بځکه دوله سره په واندنه نو راګي په جواب دی یو جوابداره چې اره د امت د لپاره نقشه و د امت د لپاره مقدمه چونګې راځي چې امت اقتدار د غي بدلي و جنا څنګه کپ لینا چولې وا اځمه خبره ده چې بځې د نو امه حالت کی غیر بدور انوان ہونا چکه متکی متکی اپری چولې بارحال نبی صلی الله علیه وسلم کی متکی اپپی او مقام دې دی لري چکی متکی او حدیث او باو امامانو یو امام تیر شوی دې هغه با په کال کې پرد 360 جوړي یو رت یو جوړو او بیا به خیرات وروله چا ول تنظیم کړو بل چا را نو زینت والے کپله خایخ ولا اجر حرام نه قدتا کبر دا پاری مبیع حرامی دی یا پچا مانے پخر غرور کے حل کو تنمائش کے مبیع داگی دا پارا چلنا جائز قلوائی پیان برعا من حرم زینت اللہ من حرم چاہران کر دے زینت اللہ خائز دا اللہ دا اللہ یعنی چکمی کپڑی اللہ دے را کری اللہ دیعا زینت اخرج لے باری جا اللہ ظاہر کل دے رو بازنے دے نیبا دی دپارد بندگانو خلو وطوئی باتی اوچا حرام کردے آغا غمدہ من الرسکے دری صدنا پلوہ پیام براہی آدازینتو طوئی بات لِلَّذین آمانو دپارد آتا سانو دی فِلْ حیاتِ دُنیا تَجْوَن دُنیا وِنگے استحقہ کنوی سالتن خاال تن او دا به خاالې ب دپاره خاالزتن په داسې خاالبيې چې حالث د ممنانو دپاره ب یو ن قیامې پرر دقیامتو کراړې کوون د کرنګې مخصول آیاې تسییل سرله بوآیاې آ د لایل پهحللتتو په اور مبانې په لقومی آلمون <سؤال> ده پرد دازی قومی آلمون جی کوئیگی انما حرم ربی القواهش یکیناً سرب حرم کل گرف زمان القواهش جانا رواو ما کار خبره ما زهر منها جزا هروی منها درنا تارنا وما بطنواتی قطری والاثم واعتجبون الا لازمي يا والاثم غنالرا وايبيا هران پړې نه ظلم بهه اتکه برنا حقا وانتشريكو هران پړې نه دا قدره انتشريكو بالله د شيخ کاله شریک کاله ما کنه نه دل کړه الله تعالی په اشتراطي باندې سلطان سندلیل او حرام کړي نه دا خبره انت تقول ذلك هو على الله طالب باندې ما حلاله وحرامه خبر لا کلم انتخاب پنځويږي ولكل امتنا ودفع داري امه جهلا جدن جنون يا دنيا يا وقت مكره اذابه فاذا فغا اشتا ستا یا این مقماناد لامن لامن با روحكي اتیم نا کنشرا من کونتا ستا جزتا یا کسو ناالای کم ایتی بیان ایتی باتا سماندی ایتی ण सदााचतडम के शिर को उपनाना वादला मलवव अगले मृुद को पलाहौ बुनारे इमनभई यरदु बांी वड़ा उमया सनुनोंदी बदवंजिंशी वल्गदना प्रतान कर दभू ब्याया देना وستقبر وانحا زانی گئے وبرانحا دے اتنو زمنا اللہ وی اولائی کادا کسانجی ریا سابن آرے دی خواندان دوو دے ہمیان خالدون ہم دیفتی کبا خالدون ہمیشنی یا اولین یا اولین یا اولین بریجا زموت مجینی راکتا ساکین قریم عمد چکم زینب تے خائزتے اللہ تا حلل جائز دے داگی دسی استمان تو بیگو اتراکی یا الله د خپل د لباس نه د غرور لريباشو تبل باندې د خپل یا الله کریم تعالی باندې ضروري کریم ی الله دا رب پای ته مونږ نه مونږه ایمان کې راګنه چې کفر کوم کې جوړ نه کې الله جنت ته روزي هميشه د جهنم نه وسره صلی